Не сповідаєтесь. Оце що ні, то вже ні. Останній раз був я на сповіді, як женився, і то з примусу, бо псьон не інакше повінчати. Так-так, я знаю, що ви людина прогресивна, і для вас, як каже німець, релігія шпіль ткайне ролі. Не має ніякого значення. Коли Леон сказав це, Йосифа щось наче сіпонуло. Слухай мене, Леоне, ти часом не натякаєш на те, що Бронко перейшов на польське. Леон почав шморгати носом, як людина, якій треба знайти час для відповіді. Відзі, пан, пані завадка, пан трохи не так висловлюється. Тут йдеться про звичайну формальність. Панський син греко-католик а треба, щоб він став римокатоликом, як по всій параді. Ніхто не вимагає від нього, щоб він перейшов на Мойсеєве віросповідання, правда? Він залишається католиком, як і був, тільки ота мала формальність. Завадка відчув, як у нього холодніє обличчя. Що ж ти, Леоне, граєш вар'ята? Ти ж знаєш, що в наш час перейти на Римо католицьке – це те саме, що з копитами перейти на польське. І то ще на яке польське? На оте слухай мене, що то скаче враже, як пан каже. І ти, чоловіче, наважуєшся з цим звернутись до мене? Завадка мусить потягти ковток пива. Так йому висохло в горлі. Неприємне відчуття, ніби опарив чимсь горло. Поговоримо пані Юзефе по -мужському. Прошу зрозуміти те, що стосується релігії, абсолютна формальність. В душі між нами кажучи, ваш син може залишатись, ким йому подобається. А що стосується офіціального документа, то так треба. «Пан мене розуміє, паня колего». «Який я тобі добіса колега?» – фиркнув завадка. Він настільки не хоче нічого спільного мати з тим, що сидить проти нього, аж крихти від свого хліба згортає на окрему кубку. Щеняти ти мершаве! І як ти собі думаєш переходити на польське? Сьогодні на польське, а завтра, як треба буде, то на німецьке, а там ще на турецьке. Що ж то, собако, національність, то тобі спідниця чи штани? що їх можна міняти в кожну погоду. «Ти мені припікаєш соціалізмом?» «Так, Гівнюху, так, я старий соціаліст. Я завжди був далекий від тих українських патріотів, що по-польськи відзивались тільки до собак. І Богові я ніколи не напредав своїми молитвами та постами. Але, падлюко, я не з тих, що торгують своєю національністю. Я завжди щеняти мершаве – був і залишуся тим, ким мене мати родила. А ще тепер, у ці страшні часи, коли тюрми тріщать від наших людей, тепер цуратись свого народу, то краще шнурок на шию і повіситись на сухій вербі. Слухай мене, Леоне, починає вголос думати завадка. Ти або зовсім сп'янів, або шуя, яких світ не бачив. Ти знаєш те, що ти мені пропонуєш? Це в сто разів гірше від того, що зробив з нами твій тато. В сенаті, слухай мене, ти ж знаєш, читаєш же газети. Обговорюють проект нової берези картуської, бо стара вже не вміщає ув'язнених. А ти, тварюко, береш на себе сміливість пропонувати мені... Ух, панно Рузю... «Ще пляшку пива, але холодного, з льоду, якщо можна. Лід, подає за прилавка голос панна Рузя, щойно вийшов, але в цю хвилину вона велить внести відро свіжої води, і зараз на столі буде пиво, як з самого льоду. Зілінський, який за прикладом заватки замовив і собі пляшку пива, довго і акуратно скручує цигарку». Завадка дивиться на його підпухлі, опущені повіки і думає. Не може падлюка дивитись вічі чесним людям. Ух ти! Йому здається, що як воно на чужій кривді долізло до власної друкарні, то вже Бога за бороду спіймало. Забуває шуя, що за такими, як Йосиф Завадка, стоїть ще його профспілка. Історія старим нічого не навчила його. Слухай мене, Леоне. «Ти дай мені на письмі, розумієш, на письмі, що ти не приймеш мого сина тому, що він українець, а я вже знатиму, що мені далі робити». Твій тато теж був дуже сиромудрий і думав, що його не стосується договір з нашою організацією, а вийшло, що ні. Довелося таки старому послухатись профспілки. «Добре то кажуть, коби свиня роги мала». «Як Бога кохам, пан смішний, пані Юзефе, що пан порівнює тамті часи до сьогоднішніх?» «Ти що цим хочеш сказати?» «Пан Рузю, як там з тим холодним пивом?» «А що стосується того, що я хочу сказати, то я зараз виясню». «Пан, пані Юзефе, зовсім відстав від життя, так-так, відстав від життя». «Пан хоче скаржитися на мене? Перед ким, якщо можна запитати шанованого пана?» «Панові Юзефові Заватці не подобається мій політичний принцип?» «Це панське право, так-так. Але прошу пам'ятати тільки те, шановний пане Юзефе, що не я видумав той принцип. Я не маю голови х-х до політичних принципів. Є настанова пана старости». Може, я не повинен цього говорити, бо це була чисто довіручна нарада. Але є, прошу пана, настанова пана старости до ремесла приймати тільки поляків або таких, що хочуть стати поляками. Так, так, хочуть стати поляками. А наша профспілка не підчиняється твоєму панові старості, зрозумів. А пан Заватка впевнений у цьому. Йосиф подивився Леонові вічі довгим колючим поглядом. — Паделюкати, Леоне, от що я тобі скажу. — Слухай мене, тобі хочеться, щоб я, старий провспілчанин, зневірився у своїй організації. — Цього тобі хочеться? — А дулі з маком тобі не хочеться? — Та ж тебе, пуцверіньку, ще на світі не було, як я носив уже профспілковий квиток на грудях. А може в тебе, слухай мене, спеціальне завдання від пана старости розпалювати зневіру у провід серед членів профспілки? Від такої тварюки, як ти, можна всього чекати. Рузя ставить на стіл льодове пиво. Завадка прикладається до кухля і за одним подихом спорожняє його до половини. Зілінський змочує губи і відразу ж витирає їх білосніжною, з ясно голубими краєчками, акуратно вчетверо складеною хустиною. Пан Юзеф погарячився і незаслужено наніс мені образу так, так, велику образу. А в нас, поляків, що стосується образи, то кажуть, що зневага крві вимага, та я людина потульна, так, так, потульна. Пан, пані заватка, знову відстав від життя. Так, так, відста від життя. Ну, припустімо. Пан піде скаржитись до своєї профспілки і дійде аж до президії професійних спілок. Вище нема вже куди. Це пан і сам прекрасно знає. І що ж? Там пана товариші вислухають. Овшім, вислухають чемно, попросять сісти, може, навіть почастують цигаркою. Але правди панові все одно не скажуть. Так-так, правди від них пан не почує, пані Завадка. Товариші почнуть доводити панові, що профспілка зобов'язана регулювати наплив робітників до друкарень, щоб запобігти безробіттю. Чим не аргумент? Або скажуть панові, що не можуть найближчим часом улаштувати панського сина на роботу, бо саме тепер створилася перепродукція друкарських учнів. Вони, ці панські товариші, пані Завадка, будуть всіляко співчувати панові як старому членові профспілки. Але що ж вони можуть? Може, скажуть панові, що вони влаштовують тільки таких учнів, на яких є попит. Ваш син українець? Добре, хай собі буде українцем. Але тимчасово немає попиту на учнів української національності. А при чому тут президіє спілок? Так, так, пані Завадка, пан не хоче того бачити, що я пораджу, якщо пан навмисне не хоче бачити, що верхівка ваших профспілок це самі видні лідері ППС Польської партії соціалістичної. А ППС? Невже ж пане Юзефе пан не знає цього? ППС відкрито веде про урядову політику. А політика уряду тепер така, що Польща для поляка. І я, бардзо препрошам, не вбачаю в цьому абсолютно нічого поганого. Може, вип'ємо ще по Кухликові? Завадка підвівся. Він не мав наміру, як подумав Леон, кинутися на нього з кулаками чи шпурнути кріслом. Боронь Боже! Він тільки встав, щоб краще прицілитись і плюнути в пику цьому щеняті. Це так. Такий намір був у Йосифа Заватки. Але цієї хвилини сталося щось незрозуміле. Йосиф Завадка наче відчув на своїм плечі важку руку павлини, яка посадила його на місце. Дарма Зеленський зірвався з місця, заслонившись спинкою крісла. Йосиф Завадка вже заспокоївся. Він уже відчуває себе таким спокійним, таким спокійним, аж важким від того крижаного спокою в собі. До нього остаточно дійшло, що як це не дико, але он має рацію, бо воно в дійсності так і є. А він, Йосиф Завадка, виставив себе на посміх. Він в очах цього молокососа, напевно, подібний до людини, що вона собі на груди до потопні воєнні відзнаки і парадує в них людям на глум. Так Йосифе, 25 років марширував ти на першотравневих демонстраціях під селянсько-робітничим прапором, плеч опліч своїми товаришами, поляками, євреями, німцями і вірив, що служиш великій справі побудови соціалізму, і можливо, вмер би з цим переконанням, якби не оця справа з бронком Потрібний був саме цей випадок, щоб якийсь сопляк, сміття, яке не варто й ногою копнути, на життєвих фактах довів тобі, що ти хоч і старий, та дурень. Гов-гов, гамує себе Йосиф, спокійніше. Припустімо, що він старий, хворий, зарився у свої хатні справи, як хробак у хрін, і дійсно відстав від життя. Могло таке трапитися. Але ж не всі члени профспілки старі, хворі, відсталі. А ті молоді, дуже прогресивні. То що? Вони теж схвалюють політику керівництва? Ні, Леоне, тут щось не так. Слухай мене, Леоне, чого стоїш? Сідай. Я трохи той, погорячився. Але ти пробач. Сідай, сідай. Я хотів тебе щось запитати. Леон сідає вже з деякою обережністю. Глузлива, зловтішна усмішка не сходить з його губ. Слухай мене. Моя організація виплачує мені щомісяця, розумієш, акуратно щомісяця сто злотих. І ти хочеш, щоб я повірив, що в тій організації сидять самі запроданці робітничої справи. Та я скоріше повірю в те, що кури доїться, ніж у щось подібне. Якщо у всіх профспілках за проданці і зрадники робітничого класу, тоді хто я? Бо якщо всі, то і я, так чи не так? Слухай мене, відповідай, так. Що ви, пане Заватка, мене так до мору притискаєте? Хи-хи-хи. А що стосується того, що ППСівці і ваші профспілкові ватажки ведуть про урядову політику, то таки так, пані Юзефе. На жаль, Мова поки що йде про верхівку. Так, так, на жаль, у лавах ППС бракує партійної єдності і солідарності. А пан, пані Заватка, напевно, останнім часом перестав бувати на робітничих зборах, бо інакше панові було б відомо, яке йде заворушення в робітничих колах, так, так, заворушення і боротьба між лівими і правими фракціями, не тільки в ППС, але й у профспілках. Іноді доходить, як Бога кохам навіть до мордобою, так-так, буквально до мордобою. А пан, пані Юзефе, ніби новонароджене дядько, в якому столітті живе пан, коханий пані Юзефе. А пан чув, що у Львові утворилася нова, так-так, нова друкарська організація, яка поборює вашу профспілкову. «Чув пан про таке?» «Чував, абись знав, що чував». Завадка сказав неправду. Про якусь нову організацію почув він оце вперше. Але той факт, що вона народилась, як ідейна противага профспілці, за правилами якої стали праві запроданці з ППС, прихилив його симпатії на бік новоутвореної організації. «Так». «А може, ще пан збирається записати туди свого сина?» «Як треба буде, то запишу і не спитаю дозволу в тебе». «Ах так, пан запише туди свого бронка. «То в такому разі можна привітати пана. Вітаю, вітаю!» Він схопився і почав поблазенськи термосити руку розгубленого Завадки. «Вітаю! Я не знав, що пан, що пані Завадка...» Перекочував у табір комуністів. Ха-ха-ха. Відколи, якщо можна знати? Ха-ха-ха. Зілінський видавав з себе якісь гугняві звуки, наче давився галушками, вдаючи, що він аж падає з ніг з осміху. Йосиф зрозумів, що пошився в дурні. Не був і не думав бути комуністом. Комуністи хочуть революції, а він – дайте йому спокій, добрі люди – був наскрізь мирною людиною. Він не хотів мати діла ні з заколотами, ні з барикадами. Прагнув лише спокійного життя і праці для сина. Найскромніші вимоги, які людина може мати, а виходить, і на них він не має права. Слухай мене, Леоне, що я тобі скажу? Сьогодні твоє зверху. Такий лайдацький час настав. Але час цей не вічний аби я з цього місця не рушив, що не вічний. А щодо мого сина, то я тобі скажу, що він і друкарем буде, і зрадником не стане. А ти, коли хочеш знати, завадка знизив голос, бо вже з сусідніх столиків стали поглядати на них, ти ще гірша проститутка, як твій старий був. Ти, ти, не стискай кулаки, бо я тебе не дуже хочу боятись, так. Що я ще хотів сказати – «Ага, панно Рузю, попрошу для мене окремо зготовити рахуночок». На вулицю вийшов Йосиф Завадка хворим. Ніщо йому не боліло, але відчував себе таким ослабленим, що ледве волочив ноги. Зламала його не так бронкова кривда, як великий біль від розчарування у справі, якій він служив і беззастережно вірив 25 років. І треба було цієї прикрості з Бронком, щоб Йосиф Завадка на двадцятому році подружнього співжиття усвідомив собі, що в нього не жінка, а щире золото. Плентаючись додому після цієї розмови з Зілінським, Йосиф Завадка не збирався ділитися з павлиною невдачею, що його спіткала. Не тому лише, що не мав звичаю втаємничувати жінку у свої чоловічі справи – але перш за все тому, що йому було соромно. Просто соромився, що він, старий, дав себе пошити у дурні. Та павлина, хоч і не питала, куди він іде, здогадалася відразу, з чим повернувся. Не спитала, що його гнітить, тільки подивилась на нього такими материнськими очима, і стільки було в очах співчуття і німого прохання дозволити їй допомогти йому, що Йосиф поламав всі свої нерозумні принципи і все розповів. Чекав між нами кажучи, що дружина, вислухавши його, почне дорікати та лементувати, що зламав дитині життя, що забрав з гімназії, а на навчання у друканні не влаштував і так далі, і так далі. І що ж? І мусив би мовчати, бо жінка мала брацію. А вона тим часом, оте золото, не жінка, Штовхнула його в плече, наче хотіла збудити зі сну, і сказала, «Е, було б чим гристись. Хіба тільки світу, що у вікні? А хіба ми не спроможні послати дитину вчитись до Львова? На Зелінському світ нам не зійшовся? А я ламаю голову, а я ламаю голову, що сталося, що ти війшов у хату, наче з Христа знятий. Не мав би ти чим журитись». Хай хлопець відпочине зо два місяці, бо ж дитина вчилася, і канікули йому належать. А потім поїде до Львова і примістиш десь дитину. Хіба у Львові мало українських друкарень? Це говорить Павлина, яка вже відхворіла те, що він забрав сина з гімназії. Йосиф поглянув на ті згорблені руками, хоч ще не старі плечі, на ті губи, що стільки років не забувались і не розтулялись тоді, коли не треба. На ті натруджені руки, які не раз, може, хотіли простягнутись до нього, але не насмілювались, і лише подумав: свиня ти, Йосифе, і більш нічого. Зате жінка в тебе не жінка, щире золото. Про біль, що йому завдало розчарування у своїй профспілці. Завадка і не натякнув павлині. Він знав, що навіть при найщирішому бажанні розділити з ним хоч частково тягар, що його давив, вона однаково не зрозуміла б цього. Поки Йосиф з павлиною, відтепер тільки з павлиною, роздумували, куди краще послати сина, до Львова чи Перемишля, все несподівано змінилося. Наприкінці канікул, отак десь під вечір. Зайшов на подвір'я Заватків Костик Філіпчук, син Івана Філіпчука, заможного нашівського міщанина, що здавна займався посередництвом у купівлі-продажі будинків і будівельних ділянок. Це все, що знав Заватка про батька. А про сина міг ще менше сказати, бо, власне кажучи, Костик на довгий час виїхав був з нашого і десь тільки перед минулим роком повернувся до рідного міста. Атлетичного складу молодий чоловік, одягнений за останніми химерами моди, що навіть трохи вражало на фоні сірізний нашого, він не міг не привернути до себе уваги. Тим паче, що його невелика чепурна голова брюнета з колоди гральних карт абсолютно не пасувала до корпусу атлета. По містечку скоро розійшлась чутка, що Костик сидів у Львові за політику. За яку саме політику сидів о той елегантний юнак, Нашівці не дуже й допитуватись. Для них досить було факту, що сидів він не за крадіж, не за хуліганство, а за ідею. Оцей ореол мученика за ідею став для молодого Філіпчука наче перепусткою в різні президії, у члени правління всяких спортивних та культурно-освітніх товариств, у різного роду комісії та арбітражі давав йому право шельмувати не патріотів, висувати та провалювати кандидатури у члени правління різних організацій. Тимто й велике було здивування завадки, коли він дізнався, що молодий Філіпчук зайшов до нього не більше не менше, як запропонувати йому взяти на себе ідейне керівництво, звичайно безплатне, над запроектованою в нашому українською друкарнею. Ця звістка була для завадки рівнозначною золотому талеру для жебрака. Йому аж спазми здушили горло. Українська друкарня в нашому? Слухайте мене, може, ще й кооперативна. Косте кляснув пальцями, наче батогом. Це означало, що йому не дуже сподобалось запитання заватки. А яка різниця, чи друкарня кооперативна, чи приватна? Досить того, що вона буде українська, українська, пане Заватко. Він почав з висока пояснювати заватці що українська економіка розвивається двома шляхами – кооперативним і приватним. При обопільній згоді не конкурувати між собою. Для конкуренції вистачить польських і єврейських фірм. Ясно вам, пане Завадко. Та ж це скандал, що такий Україну жер як Зелінський держить у своїх руках, прошу вас, монополію постачання святих образів на все покуття і гуцульщину – Ганьба, що у такого польського шовініста друкується українська газета. І ще раз ганьба. А як реагують на це українські патріоти, прошу я вас? Добре, що знайшовся Філіпчук, який щось думає. Який думає не тільки про наживу, але й про справу. Ага, нам треба боротись за гідне місце українське, прошу я вас. Не словами, як наші славні патріоти звикли, не квилінням, не дурацькими, недостойними націями, петиціями до парламенту, а ділами, ділами прошу я вас, бо інакше історія зітре нас на порох». Йосифові відразу якось не сподобалось, як цей молокосос став повчати його, наче якогось невігласа. Незвичним видався йому крикливий, розв'язний спосіб вислову молодого Філіпчука. Але він подумав, що молодь взагалі стала тепер іншою. Колись молоді люди були скромні і поважали старших від себе, бодай за їхній життєвий досвід. А тепер підліток починає повчати тебе сивого. А яка рада на це? Одне певно, що молоді дозволено літати попід хмарами, а зрілій людині треба дивитись на справу розсудливо. А що друкуватиме та нова друкарня? Я хотів би знати, слухайте мене, чи матиме вона достатню клієнтуру, щоб утриматись? Філіпчук злостиво усміхнувся. «Забавний ви, пане Завадко, перепрошую, що так я висловивсь. Що друкуватиме та українська друкарня? Вам цікаво знати що? Все, що виходитиме друком на українській мові в нашому і його околиці. То що є вже така домовленість?» Кость нахабно розраготався за у вічі. Ви що, направду ніби з місяця звалились? Та хіба ж українській друкарні треба домовлятись, щоб українські видавництва давали їй замовлення? Файно би це виглядало. Хай би спробували надрукувати бодай одну литючку в поляка чи єврея. Коли вже буде моя друкарня, то... Він підняв до висоти носа завадки палюгу з закрученою кавулею. То ще того самого дня могли б замовляти собі шкляра. Завадці ця балаканина здавалась вже не дивною, а просто таки дикою. Він хоч сам ніколи не був власником друкарні, та з досвіду своїх принципалів знав, що коло клієнта ходили, як коло розбитого яєчка. Конкуренція існувала завжди. Коли, скажімо, за панування Австрії менше було друкарень, то й наполовину менше друкувалося всякої продукції. Клієнта завжди треба було брати то неперевершеною, дійсно, безконкуренційною ясністю виконання, то терплячим чеканням оплати. Але щоб клієнта палюгою заганяти в друкарню, щось подібне чув завадка вперше. Філіпчук прочитав вагання на обличчі завадки, бо поспішив з поясненням. Минулися, прошу я вас, часи євангельської покори, що хто тебе вдарить у праву щоку, то ти підстав йому ліву. Тепер, прошу я вас, такий принцип. Ти мені око, я тобі обидва. Ти мені зуб, я тобі всю щелепу. Подивімося на інші народи. Чим вони завоювали собі своє становище у світі? Покорою, селізьми». Молитвами, нічого подібного, лише сміливість, рішучість, самовпевненість дали їм віру у свої сили, а за цим прошу я вас і перемогу. А наша русин прошу я вас від колиськи звик тільки кланятись, плазувати і чекати панського милосердя, чорт би його побрав. Як говорить Ніцше, хто плазує черв'яком? той хай не нарікає, що його розчавлять. Йосиф Завадка не знав, хто такий Нідше, і що він ще казав, але з цим його висловом Завадка був цілком згодний. От хоч би взяти його історію з Леоном. Він, Йосиф Завадка, лише збирався плюнути в лице тій падлюці, але наміру свого так і не виконав. Говорім сюди, говорім туди, але якась часточка рації. Такий є в тому, що меле язиком син Івана Філіпчука. З дальшої розмови вияснилось, що сам Костик був кваліфікованим друкарським робітником, і це щиро порадувало завадку. І коли це ви встигли, хотів би я знати. Колись ваш тато говорив, що ви ніби вчитесь на якихось курсах у Львові. Та що ви старого слухаєте курси, ха-ха! Мій старий на пункті мого векшталенця мав заскок, прошу я вас. Він навмисно розпускав чутки, що його син вчиться на пана у Львові, щоб ніхто не знав, що я в тюрмі сидів. А мені що? Я що, за крадіж сидів? За ідею сидів, і не соромлюся цього, а навпаки, прошу я вас, горджуся цим». Я, правда, був на бухгалтерських курсах, але звідтіля мене вигнали за антидержавну діяльність, розумієте? Так що свої курси закінчував я вже у бригітках. Вийшов я з тюрми, розглянувся сюди-туди, а тут знову почала мене поліція наступати мені на п'яти. Приїхав старий, набрався страху й ублагав, щоб я під приводом навчання приховався на якийсь час у Жовківському монастирі. А там, як знаєте, є велика друкарня. І от я, можна сказати, з нудьги і навчився цієї штуки. Не святі горшки ліплять, прошу я вас. Я не говорю, може, українська друкарня не такий вже рентабельний інтерес, але прошу я вас, друкарня ця повинна стати забралом проти полонізації західних повітів Галичини. В таких випадках свої шкурницькі інтереси треба ставити на другому місці.